Capitolul 6 Cine ar putea să realizeze în scris luciditatea, simplitatea și eufonia fără a sacrifica vioiciunea, ar scrie perfect. Ar ajunge să scrie ca Voltaire. Referindu-se la proza lui Mogam, Ward spune că pentru rațiuni de critică literară, scriitorii sunt adeseori împărțiți în obiectiv și subiectiv. Mogam și, respectiv, Lawrence, fiind cei mai pregnanți reprezentanți ai acestor două tendințe în vremea lor. Braus insistă și el asupra caracterului obiectiv al operei lui Mogam, mai ales datorită tehnicii dramatice folosite de autor atât în romane cât și în unele piese, și în ciuda caracterului autobiografic al unor opere sau a participării naratorului la intrigă. Anixt expediază lapidar complexitatea artei lui Mogam spunând Naturalismul a găsit un adept în persoana lui Mogam, relând un epitet curent pe care Lugui îl disociază astfel. Mogam a început cu romane de tip naturalist, dar scenele în care descrie viața din Pacific îl arată a fi un continuator al lui Stevenson și Conrad, referindu-se prin aceasta la elementele de romantism exotic din opera celor doi prozatori. Încercând să stabilim toate coordonatele care pot contribui la o caracterizare mai solidă a prozei lui Mogam și a locului său în istoria literaturii engleze, E bine să cercetăm și filiația lui ca prozator și raporturile cu scrierile contemporane. Pe plan stilistic, Mogam își dezvăluie singur modelele, Voltaire, Swift, Addison, Fielding, Dryden, Brown, dar tocmai stilul este domeniul în care se dovedește cu precădere un scriitor original și inovator. Pe plan tematic și tehnic, Mogam personal nu ne indică un asemenea model, dar unele elemente din proza lui jalonează drumul parcurs, călăuzindu-ne în căutarea izvoarelor. Sub diferite raporturi se pot stabili puncte de contact între proza lui Mogam și proza picarescă, așa cum a fost practicată de scriitori englezi din secolul al XVIII-lea. Iată câteva dintre acestea. Pe plan ideologic antiraționalismul care ocupă un loc de seamă în concepția expusă și practicată de Mogam în opera sa pe planul tematic introducerea unor tipuri din marginea societății cu deosebire evidentă novelistică. pe planul metodei trecerea eroului prin medii diferite mai ales în robie ce mică e lumea, vălul pictat în general romanele sale nerezumându-se la înfățișarea unui singur mediu așa cum se întâmplă uneori în novele. Am putea considera tot ca un punct de tangență cu picarescul, evitarea judecăților etice asupra eroilor, aerul de detașare obiectivă, chiar dacă romanul respectiv transmite cu abilitate o lecție morală. Varietatea mediilor descrise aduce cu sine diversitatea caracterelor. Chiar și în cadrul restrâns al unei nuvele de 20-30 pagini, ca să nu mai vorbim de romanele sale, Mogam reușește să prezinte o mică galerie de personaje foarte diferite și să ne stârnească interesul când pentru unul din ele, când pentru altul. Evitând cu iscusință construcția lineară, Mogam face ca unul din ele să absoarbă pe nesimțite atenția noastră când esența intrigii se concentrează în jurul lui. Asemenea introduceri gradate se remarcă în novelele ca P&O sau O căsătorie de conveniență. Ca un maestru de lumini într-un spectacol de balet, Mogam ne dezvăluie mai întâi decorul, apoi prinde în raza reflectorului câte un personaj sau un cuplu ilustrativ, după care scoate în prim plan pe protagoniști și le urmărește aventurile. Tehnica aceasta a deplasării interesului conferă o mobilitate și o varietate cu totul excepționale pentru cadrul restrâns, iar la Mogam uneori minuscul al nuvelei. Reușita lui Mogam în această privință amintește de cele mai mari realizări ale romanului englez din secolul al XIX-lea, de unele din calitățile care îl fac pe Dickens să fie citit și astăzi, în ciuda nenumăratelor critici adverse. Și cum Dickens a reluat tehnica picarescului în unele din romanele sale, de exemplu documentele clubului Picuic, iar Mogam la începutul carierei sale a insistat ca și Dickens asupra prezentării sumbre a Londrei Mizere și a înfățișat tipuri Dickensiene, de exemplu în Robie, putem spune că proza lui Mogam urmează o linie existentă în tradiția engleză. Dacă se poate vorbi de inovație în proza lui Mogam, în ciuda faptului că în general el nu este apreciat ca un scriitor de avantgardă care ar fi revoluționat arta prozatorului, pe planul conținutului, această afirmație se întemeiază în special pe elementele care marchează ruperea de victorianism. Descrierea unor realități pe care altădată prozatorii le ascundeau, în romane ca Liza din Lambeth, Robie, demitizarea raționalismului, acceptarea iraționalismului, sublinierea valorii trăirii personale, combaterea religiei. Căutându-i lui Mogam, precursori printre scritorii secolului al XIX-lea, Privirile noastre se opresc cu mai multă convingere asupra lui Thomas Hardy. Ori printre prozatori, tocmai Hardy este cel care aduce îndepărtarea netă de Victor Ioanis. De altfel, comparația cu Thomas Hardy este susținută de mai multe elemente. Unul dintre ele este acela al interesului pe care îl acordă Mogam unor oameni mărunți care, chiar dacă nu sunt revoltați împotriva societății sau nu sunt conștienți de revolta lor, nu se conformează de bunăvoie convențiilor. Chiar și critica raționalismului pe care Mogam ar fi putut să o preia de la unii sentimentaliști ai secolului al XVIII-lea, ca Stern sau Goldsmith, apare și la Thomas Hardy sub forma ideii că universul e o eroare grosolană, ceea ce ne aduce mai aproape de conceptul tiparului absurd al vieții din proza lui Mogam. Un alt punct de contact este alegerea frecventă a unor teme legate de problemele matrimoniale și de etica dragostei. Legătura este mai strânsă probabil cu novelele lui Hardy decât cu romanele, deși analiza ipostazelor iubirii și căsătoriei caracterizează opera lui Hardy în ansamblu. Un element de legătură mai formal este predilecția pentru un anumit cadru geografic, deși Mogam nu este un reprezentant al romanului regional ca Hardy sau ca epigonul acestuia, Iden Philpotts, și nici nu revine la ambianța familiară atât de frecvent ca Lawrence. Comparația cu Thomas Hardy mai e susținută și de gravitatea cu care sunt privite situațiile, de absența umorului din proza lui Mogam și mai ales din romane, ceea ce îl depărtează de picaresc. Dar în timp ce Hardy pare incapabil de a râde sau de a zâmbi în fața vieții, în contrast cu unii romancieri ai secolului al XIX-lea ca Dickens și chiar Gaskell, nu același lucru se poate spune despre Mogam, care a scris piese de un comic irezistibil. Se impune concluzia că în proză Mogam a evitat în mod voit elementul comic. Această tendință se justifică prin dorința de a întări ideea de bază a romanului Robie, prezentă și în numeroase alte lucrări ale sale, că viața este o țesătură prost organizată de întâmplări îndeopște tragice. Motivul obsesiv al tiparului irațional și trist al vieții nu putea fi susținut pregnant decât printr-un ton grav. Paralela dintre nuvelistica lui Cehov și cea a lui Mogam, făcută de unii din guana condeiului sub forma unei aluzii fugitive, e refuzată de majoritatea povestirilor scriitorului englez, poate doar cu excepția unora dintre novelele portret, și respinsă în temeiurile ei de mai multe mărturisiri din recapitularea. Nu știu dacă aș fi reușit vreodată să scriu nuvele în stilul lui Cehov, dar nici n-am vrut să o fac. Eu vedeam novela ca narațiunea unui singur eveniment, material sau spiritual, care ei se poate conferi unitate dramatică prin eliminarea tuturor elementelor neesențiale pentru elucidarea lui. Pe scurt, preferam să-mi închei cu punct decât cu un șirac de puncte-puncte. Se discută mult despre influența lui Mopasan asupra lui Mogam, și într-adevăr acesta își manifesta în repetate rânduri atașamentul față de scriitorul francez. A spune că Mogam e un descendent al lui Mopasan poate fi un adevăr, dar în orice caz e un adevăr cu totul incomplet, unilateral, întrucât se referă doar la unele aspecte ale operei lui Mogam și nu la cele mai importante. Insistența asupra elementelor erotice are o factură foarte personală la Mogam, fiind rodul unor observații și concepții proprii. Cultivarea elementului de surpriză și a aerului de pseudorealitate ne poate duce la fel de bine la Voltaire ca și la Mopasan. iar exotismul are o funcție specială la Mogam pe alocuri apropiată de cea pe care i-o conferă Joseph Conrad. Comparația cu romanele și novelele exotice ale lui Conrad e făcută de René Lalu în următorii termeni. Devenind unul din maestrii exotismului, Mogam a rămas un scriitor realist și satiric. Ca și Conrad, Mogam a observat cum climatul tropical dezintegrează personalitatea europenilor. Ca și Conrad, Mogam nu predică un imperialism al rasei albe. Elementele pentru paralela cu Joseph Conrad pe planul tematic sunt reproducerea exactă, realistă și viuaie a cadrului exotic, reflectarea influenței acestuia asupra europenilor, și problema traiului europenilor în izolare sau în comunități restrânse, deosebite de societatea din care provin, deși la Mogam există diferențe de intenție. De asemenea, ca elemente de comparație, avem problemele stilistice care vor fi cercetate în altă parte. Posibilă este și o comparație cu Lawrence, deși după cum am văzut, Mogam e socotit un scriitor obiectiv, iar Lawrence unul subiectiv special datorită interesului pentru psihologia femeii moderne. Dacă ne gândim la romancierii englezi, bărbați, care au investigat psihicul femeii, mai ales în relațiile sale cu bărbatul, mecanismul îndrăgostirii al cedării al satisfacției sexuale al adulterului, primele nume care ne vor veni în minte vor fi Lawrence și Mogam. Alături de Lawrence și poate chiar înaintea acestuia, Mogam a scris și el pledoarii, deși mai puțin explicite, pentru egalitatea femeii cu bărbatul în domeniul vieții intime. Toate aceste fire mai puternice sau mai slabe care leagă pe Mogam de alți scritori peste ani, veacuri sau meridiane, vor scăpa poate cititorului în mod justificat sau mai puțin justificat. Dar ceea ce n-a scăpat și nu poate scăpa nimănui este caracterul palpitant al cărților lui Mogam, care absorb în egală măsură pe toată lumea. Să ne pregătim, deci, să deschidem o asemenea carte captivantă, Robie.